أشأل الله أن الله لا شريك له وأشأل الله أنه محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسنان إلى يوم الدين ثم أما بعد كده للويداً عن القصص itu kisah-kisah dalam Al-Qur'an Secara bahasa apa maknanya? Hmm? Ikuti jejak terdahulu Atau sebelumnya Secara syarai Atau istilah Secara istilah Ada ketentuan yang ada tahapannya. Ada tu marohin, ada cuba berapa tahapan, saling mengikuti sebagiannya kepada sebagian yang lain. Itu al-qasas dari berita, ikhbar, an-nakdhiyyahin, dah tu Saling berkaitan Satu sama lainnya Hai. Dan kisah dalam Al-Quran Merupakan kisah yang bagaimana Istimewaan kisah dalam Al-Quran yang pertama Sebagai asdaqul Fasos Kisah yang Paling benar Tanya padalinya amnasdaqu minallahi hadida amnasdaqu minallahi qida kedua ahsanul qasas kisah yang terbaik padalinya ahlan kusu alayka ahsanul qasas Ketiga, anfa'ul qasas kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang paling bermanfaat. Pada dirinya, Allah berfirman, "Dan firman-Nya di dalamnya ulil albab." Dan kisah-kisah dalam Al-Quran Membahas tentang Berapa perkara Tiga perkara Kesimpulan dari kisah-kisah dalam Al-Quran Tidak lepas dari tiga perkara Yang pertama Tentang para Nabi Tentang para Nabi alaihim Ma'an mukminin, Bihim wal kafirin Tentang kisah para Nabi, para Rasul Dan dengan umatnya Baik yang beriman Ataupun yang kafir Yang kedua Tentang afrod wa ta'waif Orang-orang tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu Yang patut untuk dijadikan pelajaran bagi umat ini Tiga Kejadian Tragedi yang terjadi di masa Nabi SAW Tadi Tadi hadith Yang terjadi di masa Nabi SAW Tadi itu tiga Kesimpulan kisah dalam Al-Quran Membahas tentang itu ya Berikutnya Kuala Syekh Taala. lanjutkan Walilqasasi Fil-Quran Hikamun Kithiratun Azimatun kisah-kisah dalam al-Qur'an memiliki hikmah yang agung. Hikmah yang mulia. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an tadi sudah disebutkan di awal tadi sebagai asdaq wa ahsan wa anfa. Sehingga tentunya kisah-kisah dalam kisah kisah Al-Qur'an hikam كثيرا Hikamun Ketirahum, hikmah-hikmah yang banyak, manfaat-manfaat yang banyak, yang mulia yang agung. Minha di antaranya yang pertama kata Syekh, di hikmah kisah dalam Al-Quran bayanu hikmahillahi Taala, فيما tazmanatuhadhi al-qasus. Kisah-kisah tersebut menjelaskan tentang hikmat Taala, hikmah Allah Swt. Fimah tadzamanatu hadi hilqasu dalam perkara-perkara yang dicakup terkandung dalam kisah-kisah ini. Ya apa yang terkandung dalam kisah-kisah ini menjelaskan tentang hikmah Allah Swt. dan maha bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebun Allah firmankan di surah al-qamar ayat yang ke-4 sampai ke-5 walaqad ja'ahum minal anba'i muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Allah azza wajalla telah datang. Ya sungguh walaqad Jahum. Dan suku telah datang kepada mereka Minal anba Minal anba Itu dari berita-berita Kabar-kabar Ma fihi muzdajar Yang berita-berita tersebut terkandung padanya ancaman Muzdajar Wa'id Ancaman Keras dari Allah Azza wa Jalim apa tujuannya? Apa hikmahnya? Tentunya Berita-berita tersebut sebagai Hikmatun badagatun Hikmah Yang sempurna Hikmah Yang agung Fama tuqnin nudur Fama Ma' di sini kata Syekh Luthaimin Umar Ta'ala Ada dua kemungkinan Boleh jadi ma' Al-Nafiyah Boleh jadi Ma Istifhamiyah Wal-ablak Al-Thani Yang lebih tepat yang kedua Kata Syekh Fama Tugnil Nuzhur Berarti tidak bermanfaat Bagi mereka peringatan-peringatan Itu kalau al tapi kalau istifhamiyah Pertanyaan, tidakkah bermanfaat Bagi mereka peringatan-peringatan Ya Ketika datang berita-berita kepada mereka yang terkandung ancaman padanya. Jadi Allah S.W.T. sebutkan di sini hikmet balighah sebagai hikmah yang sempurna. Berita-berita kisah-kisah tersebut sebagai hikmah yang sempurna. Asalnya yang kedua dari hikmah. Kisah dalam Al-Quran bayanu adlihi ta'ala Bi'uqubatil mukadzibin Penjelasan tentang keadilan Allah SWT Adilnya Allah SWT Yaitu bi'uqubatil mukadzibin Dengan Allah SWT menghukum orang-orang yang mendustakan. Orang yang kan syariat Allah azza wa jalla mustaka kan rasulnya Allah subhanahu hukum mereka bentuk keadilan Allah subhanahu wa taala dalam kisah-kisah tersebut yaquluhu taala 'anil mukadzibin sebagaimana Allah subhanahu wa tentang mereka-mereka para pendusta syariat Allah subhanahu para pendusta Nabiya Surah Al Hud ayat yang "Wa ma zalamnahu walakin zalamu anfusahum. Fa ma aghnat anhum alihatuhum allati yad'un Kami tidak mendzalimi mereka kata Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri mereka lah yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri sebab perbuatan mereka sendiri. Tahini. Maka Karena Allah Subhanahu tidak pernah menzalimi hamba-Nya. "Fama agrata bisa memberikan kecukupan kepada mereka sedikit pun min alihatuhum sesembahan-sesembahan mereka yang mereka da'u ram indurillah yang mereka sembah yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa ta'ala fama sedikit pun tidak memberikan manfaat bagi mereka tidak bisa mencukupi mereka sedikit pun lamma ja'a amru ketika datang Perintah Rabbu, urusan Rabbu, ketentuan Allah Swt. Ketika datang ketentuan Allah Swt. Menipak mereka, awas sekali. Apa yang mereka ibadahi sedang Allah Swt. Tidak mampu untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka, Tapi sehingga mereka Allah hukum dan tidak bisa lepas, tidak bisa lari dari hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketika mereka mendustakan. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Dalam hal ini banyak Untuk diketahui kisah-kisah Yang Allah subhanahu wa ta'ala hukum mereka Karena mereka menustakan syariat Al-Thalith Yang ketiga Hikmah Kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran Bayanu Fadlihi Ta'ala Bima Muminin Menjelaskan tentang karunia Allah SWT anugerah Allah SWT dimathubatil mu'minin dengan Allah SWT memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman memberikan pahala, balasan bagi orang-orang yang beriman di situ menunjukkan bagaimana Allah SWT memberikan karunia yang terhadap orang-orang yang beriman dan siksaannya terhadap orang-orang yang berdusta mendustakan syariat ini. <tuh> Di surah Al-Qamar ayat yang ke-34 sampai ke 35 Allah firmankan illa ala lutin najjaynahum bisahab nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar Kecuali keluarga Lut kata Allah SWT Ya Najinya hamba kami selamatkan mereka di waktu sahur di waktu sahur di waktu ajar menyingsing dalam ayat yang lain di subuh di waktu subuh Inna mawaidahum subh, al alisa subhu alisal sebuah so, yang telah dijanjikan kepada mereka ya, Azab yang akan menimpa kepada mereka Di waktu subuh Bukankah subuh itu sudah dekat Kebanyakan ancaman Allah SWT timpakan di waktu subuh Di waktu pagi Di waktu manusia lalai Sehingga orang, -orang yang beriman Wabil asharihum yastaghfirun di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah azza wajalla. Tapi ketika di waktu sahur pula Allah Subhanahu wa taala hendak timpakan azab kepada sebagian orang. Kedua ayat ini kata ulama tidak bertentangan. boleh jadi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, azab Allah Subhanahu wa bentangkan panjangkan dari mulai waktu sahur sampai subuh kemudian nikmatan min ad-dina ketika Allah selamatkan keluarga Lut illa mara'atuhu kanat min al kecuali istrinya ya termasuk dari deretan orang-orang yang mendustakan syariat yang menentang rasulnya ada salatu wassalam Bahkan suaminya sendiri Jadi al di sini tentunya Manis ternat Kecuali yang dikecurikan Allah SWT di sana ada Di antaranya istrinya. Kecuali kurang gelut Kami selamatkan mereka di waktu sahur Sebagai bentuk nikmat Dari kami Kata Allah SWT Kenikmatan dari Allah SWT Demikianlah kami menyelamatkan, memberikan bantuan kepada orang yang bersyukur. InsyaAllah. Mas'ubah. Lilmu'minin. Fahala bagi orang-orang yang beriman. Allah selamatkan. Memberikan kenikmatan kepada mereka. Dan juga Allah selamatkan mereka dari azab. Itu tadkala. Ya azab ada beberapa orang atau secara khusus atau ada yang ada umum menimpa semua kalangan yang keempat hikmah kisah dalam Al-Quran tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukaththibin lahu amma asabahu minal mukaththibin lahu hiburan bagi nabi sallallahu alaihi wasallam istilahnya selain kata hiburan hiburan bagi Allah Sultanah menghibur Nabi ya. ya menghibur Nabi nya. ada kalimat lain tu Allah Sultanah ada sebagai bentuk hiburan bagi Nabi yang sulung sedang Perhiburan ini jangan untuk bayangkan hiburan yang manusia sering melihatnya atau nonton. Jadi bagaimana Allah Swt menghibur Nabi ya Aisul Artinya pelipur, pelipur larang bagi Nabi ya Aisul Amma asabahu Minal al mukadzibil lahu. Dari apa-apa yang ditimpakan dilancarkan oleh orang-orang yang muluskan kepadanya, Nabi ya. SAW. Ketika mukadzibin mereka melakukan, melancarkan, Menimpakan sesuatu kepada Nabi, Nabi SAW. Maka Allah SWT menghiburnya, melipurnya, mengingatkan kepada apa yang telah menimpa dari kalangan hadis sebelumnya? Di antum ayatnya apa di situ? Wajhaz dibuka, fakad, fawr kadhab al qablihim. Itu. sini salah satu aku yakdzubuka wa ayati benar cuman berbeda ayat sama menunjukkan hiburan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuman di sini dibawakan kisah al-hajj wa yakdzubuka faqad kadzaba taqablahum qawmu nuuh wa wa samun wa qawm ibrahim wa qawm wa ashhabu madian wa kudziba kafirin thumma akhadtuhum fa kayfa kan nakir Jika law mereka menustakan kamu, jika law mereka menustakanmu, wahai Muhammad, aku berkhabat kepada kaum nuh, kaum ad, kaum thamud, sungguh, sebelumnya, ya sebelum mereka, sebelum orang-orang musyikin dari kalangan kaum nuh, kaum ad, kaum thamud, mereka telah menustakan Allah S.W.T. Demikian pula aku Ibrahim dan kaum muruk dan juga penduduk Madian. Bahkan telah didustakan Musa. Famley itu lil kafirin, then thumakatuhum. Mudian kata Allah SWT telah berikan tangguh kepada orang-orang kafir. Fa Fakih fakian, fakir. Maka lihatlah bagaimana ia ya, akibat kemurkaan. Kata Allah SWT dahsyatnya hukuman. Kata Allah SWT. Aduh, yang dibawa ke neraka. Surat Fathir. Wa iu kdzbuu fak wa iu kdzbuu fakul kdzb aladin min qablihim. Jatuh m Rasulum bil bayinat. Wabil zubur wabil kitab al munir. Thumma kud aladin kafar. Fakifakana saya sama. Fakifakana nakir. Jadi kalau mereka orang-orang musyrikin menustakan kau yang Muhammad sungguh. Sebelum mereka, sebelum orang-orang musyrikin Telah datang kepada mereka Para Rasul Membawa keterangan yang nyata Dari Allah Azza wa Jal Bukti, kitab Ada yang membawa zabur Ada yang membawa kitab yang jelas Berisikan petunjuk Tetapi mereka merustakanya Tidak mereka menyesakinya. Then, I took the ones who disbelieved. How was it? They were blind. Did you hear them? They were afraid of being punished. They were afraid of being killed. They were beaten. How was it Allah? They were liars. They were afraid Para Rasulnya sehingga Nabi kita pun Allah hibur, Ya Allah ingatkan yang didustakan itu bukan hanya Engkau tetapi Para Rasul sebelumnya. dia telah didustakan demikian pula ya, para du'a tiada Allah ketika mereka, mereka didustakan oleh manusia mereka ingat para Nabi pun para Rasul didustakan oleh kaumnya Maka sunnatullah dengan Allah SWT bagi mereka-mereka yang mengikuti jejak kepada nabi mereka pun akan didustakan oleh manusia lkhul min kalimat dari hikmah kisah dalam al-quran targhibul mu'minina fil iman bil thabat alayhi wal izdiyad minhu idza alimuna jatal mu'minina sabiqin Wanti sosra menumiru bil jihad tergibul mukminin hasungan dorongan penyemangat bagi kaum mukminin beriman beristibat عليهi untuk beriman dan kokoh di atas keimanan wal iz dia dan untuk senantiasa menambah dari keimanannya kapan itu semua mereka akan kokoh dan akan bertambah keimanannya idza alimu najatal mu'minina sabiqin ketika mereka mengetahui jalan keselamatan kaum mu'minin yang sebelumnya yang terdahulu Bagaimana benar perkara akan menyelamatkan kaum yang terdahulu mereka imani dari kisah-kisah mereka maka akan bertambah keimanannya dan kokoh ternyata musibah ujian itu telah menimpa umat sebelumnya tahu apa yang membuat selamat umat terdahulu wanti sara man umiru bil man dan ketika mereka tahu Bagaimana pertolongan Allah subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka-mereka mereka yang diperintahkan untuk berjihad di jalan ini, subhanahu wa taala. Ini ketiga tahu bagaimana jalan keselamatan yang ditempuh oleh kaum muslimin sebelumnya dan pertolongan Allah subhanahu wa taala kepada mereka-mereka mereka yang diperintahkan untuk berjihad. Badr al-Juhdi mengerahkan segala kemampuan di jalan Allah s.w.t Maka mereka akan kokoh dan bertambah keimanannya kisah-kisah tersebut akan menambah kekokohan iman Jadi, bagi kaum mu'min Allah firman Qanisat Ar-Rum ayat ke 47 Wastajabna lahu wanajainahu minal ghammi Wa katharika nunjil mu'minin Ayat surat Anbiya Ayat yang ke-88 Anbiya Ayat yang 88 Kami kabulkan untuknya Wanajainahu dan kami selamatkan Dia Minal ghamm Dari Berbagai macam kesulitan O kata dia kalau demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian di rumah yang keempat puluh tujuh, walaupun arus anda mengkabulkan rasulan ilah kami him, faja'uhum bil bayinat, fantaqamna min al-ladzina ajramu, wa kana hukm alarina nasyul mu'minin. pertama tadi mengetahui bagaimana jalan-jalan keselamatan. Dan kedua bagaimana pertolongan Allah serta memberikan kepada mereka-mereka orang-orang yang diperintahkan untuk berjihad di jalannya. Sesungguhnya kami utus sebelum Engkau wahai Muhammad para rasul kepada kaum mereka sehingga mereka datang kepada kaum yabil bayinat ya dengan keterangan-keterangan bukti-bukti yang nyata fa'antaqom minalladzina ajramu kemudian kami hukum dari kalangan orang-orang yang berdosa maka ada hakun alaina nasbul mu'minin dan nyatalah suatu ketetapan yang hak bagi kami kata Allah SWT, untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang beriman Allah pasti akan menolong orang-orang yang beriman Sehingga dengannya akan menambah kepada kita kekokohan dan kekuatan iman ketika kita yakini siapa saja yang dia beriman kepada Allah swt, maka Allah akan memberikan pertolongannya, Allah akan selamatkan dia. keenam dari hikmah kisah dalam Al-Quran: Tahdhirul kafirina min al istimrar fi kufurihim. Tahdhirul kafirina. Peringatan bagi orang-orang kafir, minal istimrarif kufrihim dari terus menerusnya mereka di atas kekafirannya. Allah peringatkan orang-orang kafir, karena terus menerusnya mereka di atas kekafirannya. Qulillah berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat 10 Afalam yasiru fil ardi fayazhuru kayfa kana 'aqibatu alladhina min qablihim damara Allahu 'alayhim walil kafirin amsalaha Ketika orang-orang kafir mereka terus-menerus dalam kekafiran mereka Allah peringatkan ya. Tidak berhenti dari kekafirannya Kata Allah Subhanahu SWT tidaklah mereka berjalan di muka bumi, melakukan perjalanan, mencermati, meneliti. Ia. Ternyata yang banyak melakukan perjalanan itu siapa? Yang paling banyak melakukan perjalanan siapa? Mereka orang kafir, turis-turis. Karena banyak uang. Ya. Orang, orang kafir Allah SWT Bicara mereka tidaklah mereka banyak melakukan perjalanan Banyak mereka melakukan perjalanan Melakukan tuh Ke berbagai macam negeri Itu kebiasaan orang, orang kafir Meneliti, melihat Bahkan Tidak segan mereka ingin Membuktikan apa yang datang Dalam Al-Quran dari kisah-kisah Bagaimana kondisi Firaun Ya Bagaimana ini itu yang disebut dalam Al-Quran Mereka orang-orang kafir Lebih dahulu untuk menelitinya Berjalan menuju kepadanya Sehingga Allah SWT panggil mereka Tidaklah mereka melakukan perjalanan dan kebunyi Kemudian mereka melihat Bagaimana hukuman yang menimpa orang-orang sebelum mereka Dammarlah Allah عليهم Allah hancurkan mereka. Jadi Allah hancurkan mereka orang-orang kafir. Mereka mungkin berjalan kepada bekasnya kaum Luth yang Allah balikan. Allah hujani dengan batu lantas disibarkan atau mungkin ke kaum Aad. Mereka tahu tempat-tempat itu. Tetapi tidak berhenti dari kekafirannya Cuma hanya untuk difoto, foto ya, Diberitakan Dijadikan Sejarah oleh mereka ya. Fir'aun juga mereka lihat Mereka teliti ya. Mereka ketahui jasadnya Tapi tidak berhenti dari kekafirannya Sehingga kata Allah SWT Walil kafirin, bertharuha bagi orang-orang kafir tersebut akan mendapatkan yang semisal dengan itu, dengan fenomena yang mereka lihat dari kehancuran kehancuran umat terdahulu, itu pun akan menimba kepada mereka. Itu peringatan Allah SWT. Kedua hikmah kisah dalam Al-Quran itbaat risale Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penetapan tentang kerasulan Nabi Alaihi Wasallam kisah dalam Al-Qur'an menunjukkan penetapan kerasulan Nabi Alaihi Wasallam ada orang yang tidak percaya dengan kerasulan Nabi Alaihi Wasallam ya. gitu apa dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul ya. dari-dari yang banyak. Dalam ilmu buah, dari dari kenabian, kerasulan. Nabi sallallahu banyak. Di antaranya ini, kisah dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an itu sendiri sebagai dalil kerasulan Nabi alaihi hmm. Dan juga ini kisah dalam Al-Qur'an. Fain, akhbar al-umma misabiqati, la yalamuha illallah azza wa jalla. Karena sesungguhnya berita-berita tentang umat-umat sebelumnya, umma misabiqah, berita-berita yang menyebutkan tentang umat-umat sebelumnya, la yalamuha illallah azza wa jalla, tidak mengetahuinya. Melainkan hanya Allah Swt. Jadi berita-berita, kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat sebelum umat Muhammad Aliswtsalam itu hanya diketahui oleh Allah Swt. Tidak ada muhyiddin Allah tidak mengetahuinya kecuali Allah Azza Wajalla. Sehingga ketika Nabi kita Aliswtsalam tahu tentang kisah itu menunjukkan kerasulan Nabi Alayhi Wasallam dari mana Nabi kita Muhammad Alayhi Wasallam mendapatkan berita tentang kisah-kisah umat sebelumnya melalui wahyun min Allah. Wahyu dari Allah Azza wa Tidak ada ketika itu ya, sejarah ya, turun temurun. Ya. Tarikh turun temurun. Itu yang bisa dipercaya. Belum ada. Belum ada seperti di zaman kita dia ya bisa di awetkan dengan foto ataupun yang lainnya dari sejarah-sejarah tersebut. Sehingga hanya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di surat Hud ayat 49 tilka min ambail ghaibi nuhiiha ilaik ma kuntata'lamuha anta wa laqumuka min itu merupakan berita-berita ghaib yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ma kuntata'lamuha anta walaqahu ka min qabl hadha tidak engkau mengetahui tidak ya? engkau mengetahui demikian pula kaum sebelum ini sebelum ini tidak diketahui oleh nabi a.s. Ya. menerima wahyu dari allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dongeng dari para orang tuanya Para kakeknya menceritakan kaum Nuh, Qawm Salih, kaum Hud Dan yang lain tidak ada Tidak bisa diceritakan Tidak ada ahli sejarah Ketika itu Hanya melalui wahyu Allah SWT Sehingga ketika tahu itu Itu merupakan wahyu dari Allah Sebagai Rasul Dan nah, juga di surat Ibrahim ayat 9, Alam ya'tikum naba'ul ladhina Min qablikum Qawmu Nuhin wa'adin Wa, wa thamudat Wahai orang-orang setelah setelah La ya yang beriman, sesungguhnya Allah berkenan kepada mereka dan mereka berkenan kepada Allah. Tetapi mereka tidak berkenan kepada Allah. Tetapi Allah berkenan kepada mereka dan mereka berkenan kepada mereka tidak berkenan kepada Allah. Tetapi dan mereka berkenan kepada mereka tidak berkenan kepada Allah. Tetapi Allah berkenan kepada mereka dan Allah. tidak berkenan kepada Allah. Tetapi Allah berkenan mereka dan Allah. Dari mana Nabi kita tahu? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sebagai rasul, ithbatur risalah. Penetapan risalah kepada Nabi kita alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa faham tidak? Itu di antara 7 hikmah kisah dalam Al-Qur'an. والله أعلم